Allah, rahman, rahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin, wa sallallahu, wa sallam, wa baratana, ima, wa hamdala, alihi, wa ashabihi, veđemai. Za Allah'u dozvolu o jednoj posebnoj osobini koja neizostavno mora krasiti svejednog vijernika i svejednog vijernicu. Posebnom srčanom i badite srčanom dijelu. Nemoguće je da prostoji vjednik, a da u svome srcu nema ove osobine. Da, da ga ne krasi ova osobina. Nemoguće. A tu je dakle ljubav prena Allahu subhanahu wa ta'ala. Dovoljni svoga gospodara, Allah. subhanahu wa ta'ala. Govoriti o ovome nije ni malo lahko, a pogotovo još dokazati. Danas smo svjedoci da mnogi prizivaju sve jednog grupi, da što smo se, se volimo kako dane? Međutim, pogledati u njegova djela, djela govori suprotno. Razumno, insano, prodotovu vjerniku ne bi se smjelo desiti da sebi priziva nešto, a da za to nema dokaza. Da da nešto posjeduju, a da za nema dokaza. Dakle, ovo je posebna osobina koja treba da nas krasi. Moramo se upoznati s njom, upoznati s dijelima koja razvijaju ovu osobinu u našim srcima. Jeli, i krenuti kao postizanje ove osobine. Jer doista, ko bude istinski volio svoga gospodara, živjet će posebnim životom. i ko ne bude imao ove osobine pri sebi, bit uskupili u skupini mrtvaca koji hodaju zemlju. Onaj koji bude istinski volio svoga gospodara, Allaha Subhane, njegovo srce će biti osvijetljeno Allahim nulom, Allahim svjetlom. Točim, onaj koji ne bude volio svoga gospodara istinski kada treba, njegov život, jel, bit će mora ispunite gorbama, nedaćama, iskušenjima, jel, pa ćemo večeras za Luhu, subhanahu wa ta'la, govoriti o tome, Allaho je ljubav, kako zavoliti za voliti Allaho, subhanahu wa ta'la, ljubav prema Allaho, nekim pokazateljima, da vidimo imali toga pri nama, jer, kao što je rekao, ne dolikuje nam da nešto prizivamo u sebi, a da ne imamo dokaza, da to dokažemo, pa ćemo vidjeti jedan, jel, rendgeni, da vidimo imali toga kod nas. Ako ne, onda da se upoznamo sa dijelima koja razvijaju kod nas ljubav prema Allahošu. Ali prije, da bi nam ova osobina bila taka, tako slikovita i da bi dakle, našla se u našim srcima, da se upoznamo sa njenim značenjem prije svega. Pa ibnul Qaim Rahimahullah u telo, u svojim dijelima, posebno u tijelu Medaržu Salikin, spominje, značenje ljubavi prema Allah SWT u jeziku, ali to je tako SWT slikovito. Dakle, govori nam kakva treba da bude u našim srcima prema subhanu SWT. Pa kaže, čuli ste, ovaj, i kod nas se kaže, mahabbet, mahabbet, čuli ste. Pa kažu, hajmo da, mohabbetimo, pa neće svako da mohabbeti, jel tako? Mohabbeti svako, ne sjedi, ne sjedi sa običnim tam nekom, ne neko, znam nego sa koga, koga posebno voliš, pa dakle to dolazi i od mehabbetu. u arabskom jeziku za ljubav se kaže mehabbet ili kaže se hubbe. Kaže se da je ová riječ takhle preuzeta iz riječi ima značenje uluga i dhuhura. Uluga v arabskom jeziku ima značenje visiny i dhuhur ima značenje jasnosti, vidljivosti. Pa se kaže hababel ma'u wa hababuhu Kaže se kada padaju obilne kiše, pa se voda uz burka, pa poraste nivou vode, toliko da bude vidljiv i tekako. Pa isto tako kaže ibnol taj imrahim, isto tako, ljubav u srcu vjernika, preda Allah ta'ala, mora da poraste, da bude jasno vidljiva, da bude visoka, da bude velika da bude jasno vidljiva. Našto kada razmišljam s ovome gospodarom, kada se njevovo srce uznemiri, kada razmišlja o svome gospodaru i susretu s njim. Također kaže ova riječ izvedena je iz tebata i Luzuma. A Thebat u arabskom jeziku ima značeni postojanosti, stabilnosti, a Luzum ima značeni dugotrajnosti. Pa se kaže habbel ba'iru wa ahabbeh. Kaže se za kada se spusti i kao što je njoj svojstveno ostane na tom jeziku dugu kada se spusti ona ostane na tom mjestu. Ako nije to njeno mjesto, odiče spustiti se negdje drugo kratko i onda doći na svoje mjesto. Kožnije poznati siri Allahov poslannika alaihi sallahu wasalam. I na tom mjestu će borati drugo. Pa isto tako kaže ibn Qalim, ljubav prema Allahovu, subhanahu wa ta'la, mora da bude postojana u jednikom srcu. Mora da bude stabilna i dobitrajna. to cilog njegova života. Kaže se da riječ na habbet ili hub, također prevuze ta izrieči hab, a znači hab u arabsko-minsko ima značenje zrna. Habbe, čujste? Habbe, habbe. Habbe tu ne množina od hab, hab je jednina, habbe tu nebo je zrna ne množina. Habbe hm? hab tu se vda, ja. habbe, habbe. Ima takto značenje zrna. I z kojej liniče rasti njebire, sve izniče iz tog zrna. Isto tako kaže Ibn Ukraim Rahimah prema Allahu Subhanahu Tahle to zrno koje bude u vjernikovom srcu iz koje izniče sve, izniče rasta, ima rastu i javljaju se kod vjernika mnogodvojna dobra djela. Tako ovdje kaže reč ili mahabbet preuze taj od riječi el-ahidbe, malo prije bi hub, o sad ahidbe. ima značenje onoga što se stavi u posudu, makako ona bila velika, ali kada se to stavi, isplni cijelu posudu. Što hoće da kaže, kada se ljubav u vijednikovom srcu nade ima da isplni cijelo njegovo srce. Ljubav prema Allah subhanahu wa ta'la, da u njegovom srcu nebude ljubavi ni prema kome drugom, sličnoj ljubavi. Ni prema kome drugom, pa samo dakle prema, prema Allah subhanahu wa ta'la. A tak pa dakle treba da bude naša ljubav prema Allah subhanahu wa ta'la, jasna, videla, velika, dugotrajna, poustojana, je li s izniče ima, s koje izniču, je li na dobra djela kao što ćemo vidjeti je te pokazatelje, je i trebalo izpunjava naše srce jedino ta jedino ta ljubav. Kao što rekao, mnogi prizivaju otvar da je vole Allaha subhanahu wa ta'la i to mogu, jer je to pitanje srca, je li tako? Mogu, svako danas priziva, čak ćemo noći u Kur'an i koji ljudi da prizivaju da vole Allaha subhanahu wa ta'la, da su oni njegove ahribba, da su oni miljenici njegove, dakle moraju svako da otvrdi Međutim, kao što reko, treba dokazati tu, treba dokazati tu tvrdnju. Pa u Allahu ejtin se sve, polomu poslanik alihih salatu sallam došla su brojna djela koja ukazuju jeli naša duša prema Allahu subhanu teala iskra ili ne. Pa možete je opisati pod 1 2 3 i da se preispitujemo imali toga pri nama. Pod 1 preživljavanje susreta s voljenim Allahom subhanu teala. Ako voliš neku djancu, mrziš da se sastani s njim ili preželjkuješ kada nekoga posebno voliš na a lohu pripada najvišešnji primjer, kada nekoga na dunjahu posebno voliš, volio bi sve svoje vrijeme da provodiš s njim, ili? tako? Ako si odvojen od njega, preželjkuješ kada ćeš se ponovo sresti s njim. Naznam udaljen si pa dolazu poruke s jedne i s druge strane poslije naše hadžije, pošalješ u poruku on tebi, čitaš na poruku, on ti odgovara. Preželjkuješ se sresti s njim tako pa je tako vjernik koji tvrdi da iskreno vjeruje Allah subhanahu wa ne smije da prezire, ne da prezire susret sa Allahom subhanahu wa taala. Jesmo na priželjkoj da se pripremamo za taj susret i da priželjkujemo je što prijedna susret nje svoga gospodara Allaha subhanahu. U hadisu u badi nusam radijallahu taala, Rasul sallallahu alejhi ve sallam rekao ko bude priželjkivao susret sa Allahom i alfaće priželjkivati susret s njim O bude susreti susreti Ako bude prezirao susrta, Allahom i Allah će prezirkivati susret s njim. Ako bude prezirao susrta, Allahom i Allah će prezirati sused s njim. I poznavajući svoje roba da među njima doista ima njegovih iskrenih robova. Allah subhanahu wa ta'la je odredio taj dan susrta. Od odredio je taj dan za oni koji žudi da se susretnu sa Allahom subhanahu wa ta'la što bi je. Pa kaže Allah subhanahu, Man kana i orđu liqaa Allahi fa'inna Onaj koji priželjkuje da se susretne sa Bogom, neka zna, pa će se i susresti sa njim. Pacijentajte trenutak za sigurno za sigurno doći. Zatim pod dva, preželjkevanje, osamnjevanje i dozivanje svoga gospodara, učeći njegovog govora. Tako nosimo na nas. Koliko nasimamo našemo moć. Ustanemo i klanjamo i nosimo namazi koliko dugo klanjamo. Koliko naslovano smo sa svojim gospodarom, dozivamo svoga gospodara njegovim govora. Jel tako, nekoga koga posebno voliš, njega čisto ispominješ. Pogotovo pod njegovom govorom citiraš njegove riječe. Jer ga voliš, topiš se. A dakle, vjerni koji voli Allaha najviše od svega, treba dakle, da koristi sve i jedan trenutak da bude osami sa svojim gospodaram. I da doziva ga njegovim nezvušenjim govora. Ja kažem, Muhammad ibn Alaa, ala, ko bude volio Allaha, Ko bude volio Allaha, zavolju Allaha iskreno, volit će i da ljudi ne znaju za njega. Volit da ljudi ne znaju za njega. Neće imati puno vremena za ljudi. Da se mješa s ljudima, da prohabava većinu svoga vremena, jer ja bi provodi s njima. Ko bude volio Allaha, zb. iskreno, gledat će sve jedan trenutak svoga života, jer ja bi provodi osam i s njim. El-đunayb, rahimahullahu ta'ala, kaže ko bude volio Allaha, zaborajuće sve mimo Allaha koja iskrno zavlja Allah subhanahu wa ta'ala, nikom drugi neće biti tibitani. Maramo da, da Allah subhanahu wa ta'ala dolaze i narube i zabrame, dolaze i prema njegovih stvarima, to sve dakle odlaze u ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala. I mi nalazimo našem vjerovjesniku Muhammedu alihi salatu usam, da je mnogo šta bilo drago, da je mnogo šta volio, ali je posebno volio osamu sa svojim gospodaram. Pa nam je dobro poznat hadis Nsa ibn Malik radi allahu wa ta'ala kojem kaže od vaše dunja Aluka Učinjeni su mi, dragi, miri se žene, od vaše je dunjavka, ja volim, miri se i žene, ali je slast moga oka, moj rahatluk, moj smiraj u namazu. Kada dozivam svoga gospodara, kada dozivam svoga gospodara, njegovim govoram, u tome se odmarao naš poslanik Mohameda i Salatu, u tome osjećao smiraj, rahatluk. Volio je mnogo šta, međutim, ono, šta, dakle, njegovo posebno stanje u čemu se je nalazno, nalazno se u namazu kada je dozivao svoga gospodara. Kaži Nuka im, Rahimahullah, čije oko osjeti slast u svome namazu na Dunjaluku, osjetit će i slast blizine svoga gospodara na Heretu. Čije oko osjeti slast, smira i rahatljuk u svome gospodaru, u njenu će svi drugi ljudi osjetiti slast, smira i rahatljuk. Hm. Ko se bude osamljivao sa svojim gospodarom, i to bilo njegovo posebno stanje, posebne trenutce njegovog života, svako drugi će voljeti da se susretne s tobom, budeš ti takav, osamljivao se s svojim gospodarom, i to bili tvoji najdraži trenutci, i drugi će voljeti zasigurno, jer tebe Allah voli, ti voliš Allah, Allah tebe voli, i drugi će voljeti da se jeli s tobom druže. Kaže, dođi onaj čiji oko ne osjeti slavstvo s svojim gospodarom, njegova duša će biti potpuno. Toki dana tešli togovanjima na dunjanku. Zatim, ne prednosti nikome nad ozvišenim Allahom. Po tri. Onaj koji tvrdi da voli Allaha iskreno, ne smije dati nikome drugom prednost nad Allahom. Dođe Allahova narodba. Dođe narodba s druge strane od roditelja. Roditelji kod nas imaju poseban položaj. Poseban step. Pogotovo majka. Međutim, Allaho pravo je iznad svačijeg prava. Allaho pravo prvo, onda dolaze i ostava pravo. Pa ukoliko dođe naradba od Allaha i suko bi joj se naradba majke, nimalo se ne treba dvomiti kome dati prednost, Allahu Subhanahu. A onaj koji tvrdi da voli Allaha Subhanahu wa ta'ala, a odaziva se svim drugim naradbama, pa na kraju da udovolji je Allaha Subhanahu wa ta'ala njegova tvrdnja da voli Allaha, da voli iskrena. Poznat vam dobro slučaj jedne prilike, kada jedne prilike došao Omer radi Allaha pružiju luku, Allahom poslaniku, alehi salatu, sami kaže, Allahom poslanike, draži si mi od svih, ali nisi mi od mene sámo. Nisi mi draži od mene sámo. Kaže, naomere, svedok, ti nebudem draži od tebe samo Naomere, ponova luku, kaže, Allahom poslanike, sad si mi draži, sad si mi draži od mene sámo. Kaže, sadomere, sad si od potpunno tvoja, sad si od potpunno tvoje ljuba. Upýtaň je, Ebuq Hoseim, Ibn Malik, Rahim, Allahotih, šta je znak Pravijete riječi. Šta je znak iskrene ljubove, da iskreno voliš Allaha? da je rekao ostavljanje onoga što voliš radi onoga koga više voliš. Ostavljanje onoga što voliš radi onoga radi Allaha koga najviše voliš. Na dunjavu tu mnogo šta voliš, ali kada saznaš da je to Allah zabranio, to ostaviš bez od odvoljnjenja. Kada saznaš za Allahu naradbu, Allah ne ređuje tako, a ti si činio drugačije, da to ostaviš radi onoga koga, koga najviše voliš. Zatim, biti skvom čestom zikru. Nima nas? Koliko zikrimo? Koliko spominjemo Allah subhanahu wa ta'ala? Je to samo jutarnji večernji zikr i kod određenih mjesta u mestu iz mestu da iz kupatilja je li slično na razkrsnici i je slično? El dakle imamo određene trenutke posle sadlaha ili dakle druga vremena kada posebno zikrimo slavimo veličava svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što rekli smo, onaj drugu osobu voli Mnogo voli nju često je spominjen. Često je spominjen, što kažu naši starine, izostavlja ih, iz usta, izostavlja te osobe, iz usta. Pa onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu ta'ala neprestano čega, neprestano čega je li ispominjati. Nego jezic će biti vlažan od spomena Allaha subhanahu ta'ala. Nalik ibnudinar Rahimahullahu ta'ala je rekao, znak iskrenej ljubavi prema Allahu je njegovo neprestano spominjanje, jer onaj koji voli nešto to neprestano ispominje. I takvi su bile naše predhodnice od ashaba jele. Ve mu ve mu da za poznato, jele, mu pore, horier, mu pore, skom nisu geografiji da je znam svakog dana skok 12.000 puta subhanallahu. Ve mu da za Jordanije, 40.000 puta. A generacija Tabina još je bila ostrinjena od toga. Nisu nikako mogli da postignu da redu stepen ashaba. Nisu vidjeli Bogu poslanik Ali sa locom. Tito ono je mu što posebna klasa u generacija ashaba. Rekli su im tada inni, mi ne možemo nikad postići tu da ređu koji ste vi, ali što se tiče djela potakničit ćemo se. Pa ćemo naći kod njih, to su imali brojnih djela. Pa Khalid ibn Ma'dan, koji je preselio 103. godine po hirri, spominje se u njevoj biografiji da je znao svakog dana stotino hiljada puta izvojite Subhanallahu. Znači, jednom stop je zikri slavi slavimo da ličamo Koliko mi slavimo da ličamo Allaha čak ćemo naći kur'anski ajta u kojima nam se narođuje dhikr Allaha u najtježim trenucima. Kad nam je narođen dhikr, slavdjenje, veličenje, nispominjanje Allaha u najtježim trenucima, onda, kada smo u blagostaniu, zar tada da mi spomenemo svoje vijeme spomenu Allaha, kaže Allah Subh'ana, Jaju ahladine aminu, idha lakitum fi'atem fathbutu, Allaha kethiran, ba'alakum tufliham. Ovijelci, kada se sukobite s kakvom četom, budite postojani i Allaha mnogo spom tada, u ratu, u boju, trebamo spominjati Allah subhanahu wa ta'la, pa to teko? Da u blagostanu. Zatim, onoj koji tvrdi da iskreno voli Allah subhanahu wa ta'la, kada se osami sa svojim gospodarom, njegove oči, trebalo bi se često nositi suzama, kada se prisjeti sluga gospodara, kada se prisjeti blagodati kojima je okazao, doveo ga na ovoj dunjavu, nije bio vrijedan spomena i podario, stvorio ga u najljepšim izgledu, liku da ti on podari obrojnim svoje blagodat potomstvo ime i tako i ostalo kada se prisjeti čovjek toga ja li bi da svoje suze Orsiyi je svoje oče Orsiyi je li suzama zatim ljubomora prema moćnom Allahu onaj koji tvrdi da iskra volja Allaha ne može tek tako ravnodušno gledati kako se Allahove granice narušavaju vez dakle na primjeru znači treba da ukaže da popravi ako je u mogućnosti da dakle, one koji krši Allah subhanahu wa ta'la granse. Zato se kaže, kažu islami pričenjaci, da ne li su ljubov prema Allah subhanahu wa ta'la imaju imeni oni koji su naj ljubomorni na Allah i vjeru. I svakko od nas, jer ishodno svojim mogućnostima, treba da pute ljubom Ako te ljubomor ne bude u našim srcima, izostane iz naših srca, onda nema kajra u nama. koliko smo ime odužiti. Ibn Ketir, rahimahullah, da'l tamo svojme gledom, djelo ali bi daje na nihaje, spomni Dakle, jedan slučaj koji i te kako odslikava ljubomoru običnog čovjeka sprem i granica. Spominje se u to njihovo mjesto gdje je živio taj čovjek, došlo je vojska. Jeli? I poznatom, jeli? kada u slobodnim danima se provode mnogo što činje. Allah je bio sahadžija ili krojač. Vratilo se to jedna večer, na iz ulicu, a u susjednoj ulici čuo je nekakvu vrisku, reku. I otišao je u susjednu ulicu i primijetio svjetinu, primijetio mnogo ljudi. I ispred tih ljudi, jedan vojnik, pijan, odmah je vidio da je pijan, vuče vladu ženu, vjerovatno do I na kraju je odvukao do svoga stana. Neko uzgrabio, a... I primijetio je, zapal, zapalao ono mu zaušit, kako ona kaže, živ bio, pusti me. Muž je rekao, ako se ne vratim večera s kući, ako ne probolavim večera skot kuće, da će mi dati razvoj vraka. I niko se ne usuđuje da priđe njemu i ono neko stan pogreblja njemu. Boj se Allah, šta to radiš, pusti je. nije to tvoja žena, šta ti je, nije te samota, njemu podala mišano. I uluče tu mladu sebi u kuću. Ima ja, tamo su. On ponovo dođe, razmišlja šta će sve da bude sa tom ženom. I ponovo, na vrata, kuca, ovaj individija, njega njega više upitao, znaš šta hoće, opet. opet ga odala mi je. Pa je sačekao malo, opet, pa ukućao na vrata, ljubomora, izgara. I poslije kaže da je dohvatio neku dasku i da je da po mi je ovo, po glavi je ovo i stali je upalo i ono se. U nekaj doba je u sebi, nema naroce, se razmišao, kad je vidio šta je bilo s njim naroce, sa razmišao Popipao sam krva i otišao kod kuće. Kaže, nema, pa ide. Međutim, kod kuće opet nije mogao da zaspi. Cijelu noć ono. I još moli, riječi dođu njene na ono. Ako je ne pusti, ako ne noći kod muža, muž će je pustiti. Znači, ovaj je uradio što je uradio. Međutim, opet će dobiti razud vraka do ovog svog pravog muža. I on se dosjeti da ide i da proči Ezanu rijeno je nastupio novi dan. Tokom noći, u toku noći da proučio za. Nebilo je ovaj, a bilo je postrajavanje vojske posle posle sabaha. I on se popeo na minaret i hočeo da uči ezan, samo što je započeo, čuo se topot vojnika odma. Šta ti u bubam dela? I kaže idem kod planaka. Tam kod planaka sa svim krvavnika kako krvna video smjesa, kao čujete šta je to. Kaže tako i tako i tako i tako jedan od tvojih I on kaže, ideš sada sa skupinom vojnika, odvedi odvedi ih do njegovih vrata, pokaži je li na njega, je to taj i mi ćemo riješiti. Nikakav je I poslao je, došli do tih vrata, izašao je on sad pijan i s njim su u po kratkom postupku zarašeli. A početak ove priče bio, dakle, gdje je živio taj stari. Pogledajte, dakle, gdje je živio taj stari čovjek, jedan je ponudio Emiru namjesniku prije, nek što je postao taj namjesnik ogromno svo tu novca, po, po zajmiju. Kada je ovaj došao na vlast, nije htio da vrati. I ovaj nikako ne može da vrati od njega. I kaže mu, nećeš nikako doći do svojih para, do svojog novca, osim putem tog starog čeljika. Krojača. On probao sve drugi velikane, da, da, da se zauzinaju za njega, da dođe do tu novca. Kaže, nećeš. Kaže, kako? A sve drugi, a hoćeš, da dođeš do svog novca, pojidňujem. I oni je doista odišao s njim, ušao gotov na misnika i kaže, is ty dužanš svađem? Kaže, ja sam vraćan odmah, kaže odmah. Aj se začati. Ja sam sve obišao, tražio da se zauzimaju. I zauzimali se mu? Kakje vani benda ništa, ne vraća. Aj, stavi, sal stav povrdi, ja došao, kaže, is to dužan, dužan? Vraćan, kaže odmah. I on njemu pričal aj slučaj što je bil. I kaže, meni je rekao taj komandir valni, kad vidiš nešto primjetiš kod mojih vojnika ili namjesnika, samo uči za. Pa je ovaj rekao, si dužan, braća, ako ne budeš vratio, ja ću za. Ja ću učite za. Ja se popetam, naravno, učite za. Dakle, kako ljubični ljudi je ja, ljubi svema Allahu Subhanahu wa ta'la. Zatim, ljuba prema Allahu i knjizi. Onan koji želi da ispita svoju ljubav prema Allahu Subhanahu wa ta'la, ta neka izloži svoju dušu Allahove knjizi, neka izloži sebe Allahove knjizi, pa onoliko koliko se budemo družili s Allahovom knjigom, toliko je volimo Allaha. Abdullah ibn Sfud radi Allahu ta'an je rekao o Pana i ove riječi, ko da sasna da voli Allaha, neka svoju dušu izloži Kur'an, pa okoliko bude volio Kur'an, onda on doista voli i Allaha, jer Kur'an je Allahov govor. Stoga netoliko je nama živimo i svoj život provodimo i ostavimo, a ne znam učiti Allahov knjigu, ne znam učiti Allahov knjigu, Allahov govor, spominjati ga pod njegovom govorom. Sufjan ibn Jiyna, rahimahullahu ta'la, kaže tako mi Allah, nećete postići, dosegnuti vrhu nad Islama ako ne budete voljeli Allaha, a nećete voljeti Allaha Allah sve dok ne budete voljeli njegov govor, Kur'an žaljenje za onim što ga prođe od pokornosti i zikra Allah, vjerni koji tvrdi da iskreno voli Allah subhanahu wa ta'ala, kada ga god prođe vrijeme, da on njemu može da učini neko dobro djelo, ne on se kori, on se snebilo, on se žali što mu je to vrijeme prošlo, a on njemu nije učinio ništa od dobra, ništa od dobra. Kao što bi naš poslanik Muhammed Ali je salat u samom noću, ukoliko bi prespao, sutradan bi, jer ne bi planio ali klanio noći i namas, sutradan bi klanio 12 rekata I kao što je poznam slučaj, čini mi se da smo ovdje za Ramazan, što je Ramazan spominjali, Aduloha ibn Amra ibn Asa, koji je došao, ako je bio mladić, došao od Lohom poslaniku Alihi, Lohom, to je sam zvog da je čuo kako se obhodi prema svojoj suprze, je li poznam tam slučaj, babu ga uženio iz ugledne porodice i nakon izvjesnog vrena otišao do vidi kako mladenci žive. Pa došao, zatekao snahu i pitao kako se moj obhodi prema tebi sin, kaže, eto kako. E ti zna za mene, ti zna za postelju. Abdullah ibn Amru ibn As postio svaki dan i noću, cijelu noć provodio ono na nas. I Bahu se pokupio i poslaniku alihi pa poslanika. Abdullah, koliko planjaš? Koliko postiš? A bio mladić. Pa moja Allah poslanika alihi sallatu sallam rekao koliko da posti. Kaže Allah poslanic, mogu još tri dana, kaže. Mogu ja još. Kažu vam da posti ponedjeljak i četvrtan. Kažu, ali Lohopoznanjče je li zvladan? Mogu ja još? Kažu vam da posti jedan dan, jedan dan, mors je Lohopoznanjče, mogu još? Kaže nema više, to je najbliži post. Pa kada je Duma idna Amro idnu As živio post nikadne, kažu, kamo sredst je da sam prihvatio prvo. Postim tri dana. Ali kažu, ali Duma idna Amro idnu As, znači posti jedan dan, drugi dan nije posti. Jedan dan postio, drugi dan ne postio. Desilo bi se da oboli, to put je na potovan što je bio razlog da pa ne možete posti, pa krala žu, zbog toga što nije postio, da bi reda redao dan zadano, dan zadano, postio bi da nadokradio ono što ga je prošlo. Zatim, da vijednik sva svoja djela, da mi, ako tvrdimo da volimo Allah subhanahu wa ta'ala, da sva svoja djela smatramo man kalim, da se ne ustižemo svojim djelima, da uvijek smatramo djela mankalim i da se brinimo, jesu li ta djela i brinjena? onaj koji bude tako se ponašao, nikada neće ni stati sa činjenjem dobrih djela. Onaj koji bude siguran da mu je djelo prijmeno, da mu je djelo potpuno, taj će stati reći kao što ona reče. Nije pitanje dženneta, ali cao pitanje te ređav dženneta. Dok vjernik koji iskreno voli Allah subhanahu wa ta'la, znat i djelovat i smatrat da nikada ne može izvršiti Allahov pravo. Da nikada se ne može odužiti Allahu subhanahu wa ta'la za blavu radi koji moju kazao tomite svoj jedno svoje djelo s mamrtim menkam i mi dobro znamo najbolje djelo u našoj vjeri je namaz nakon shahadeta namaz kako je došla Hadis od Allahu Mensuda anjutini kada pregao selo opet kažemo istavfirullah istavfirullah istavfirullah tražimo od Allaha subhanahu teala oprosta za našu namrtost i u tom i u tom najboljem najboljem djalu jam pa vam takođe po zna slučaj pomenaudin Abdulazim začinu se sam spomnio Omer i Abd al-Aziz je vladao samo dvije godine, jel često ga spomnio kao petog pravednog halifu. Živi, vladao je samo dvije godine, od 99. do 101. iđorske godine. Samo dvije godine. Za te svoje dvije godine vladavine doveo je islamsku državu blagostanje. Nije se kome imala dati sadaka, nije se kome imao dati zekat. Nakon toga bila je ispunjena nepravdom, sjelomaštvom. Za svoje dvije godine vladavine doveo je islamsku državu blagostanje, Allahom dozvalno pa kada su muslimani vidjeli kakav je doprinos dao islamu i muslimanima, rekli su omer, kada umreš, omeri na klasi stoji uniku od omera, to je Allah kada umreš, mi ćemo te ukopati pored Allah poslannika alaihi salatu slan da ležiš pored najboljiši ljudi pa je rekao posebne pa kaže sretnem na sretnem Allah na sudnjem danu sa svim krijezima mimo širka. Jer Allah širk neče prosto, vopršt će Da srednjem Allaha sa svim grisima mimo širka, draži mi je nebo da sebe smatram dostojim da ležim pred njih. Da srednjem Allaha sa svim grisima, draži mi je nebo da sebe smatram dostojim da ležim pred najboljih ljudi. A imao je tijela i tijela. Zatim sljedenje Allahovog šariata. Jedan od naj pečatljivih dokaza dali volimo Allaha subhanahu wa ta'ala li ne? Kao što su mnogi počeli prizivati da vole Allaha subhanahu wa ta'ala pa je Allah je objavio. Kada su počeli prizivati, Allah je objavio Kul un kuntum tu hibbun Allahe fe tvrdite da volite Allaha, onda mene slijedite. Reći Ako tvrdite da volite Allaha, onda mene Ono sa čime sam ja došao. A to je jedan od najvećih pokazatelja dali volimo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko se odazivamo šariatu s kojim je došao Allaho poslanika alaihi sallatu u sallam. Pa kažem na kefiru komentara ovoga ajeta. Kažem, ali častni kur'anski ajet donosi sud o svakom onome koji tvrdi da voli Allaha, a nije na putu Muhammeda alaihi sallatu u Donosi sud, presuđuje da je takav lažac u svojoj tvrdni i bit će lažac sve dok ne bude slijedio šariatu Muhammeda alaihi sallatu u I riješio i djel. Za mahšari, To je kao još opasnije riječ. Onaj koji tvrdi da voli Allaha suprostoga se sumetila da sam taj lažac. Allahova knjiga potvrđuje njim ulaž. Ko drugi? Allahova knjiga potvrđuje njim ulaž. Ako vidiš nekoga da spominje Allahovu ljubav, a da pritom udara rukama dlan od dlan, pjeva, igra i svoj glas podiže kao što je poznato, jeliko su? Onda nemaj ni malo sumnje da takav niti zna za Allaha, niti zna što znači voliti Allaha ahlu Suf, Sufje. Misli da to je to ljubav. Da ljudi i je jel, igranke i ostalo pjevanje da je u tome, jel, iskazivanje i pokazivanje ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'la. Zatim prijateljevani i neprijateljevani u ima Allaha dokaz je da volimo Allah subhanahu wa ta'la. Ta ta Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'la ta kaže od potpune ljubaju prema Allahu i njegovom poslaniku jeste i prezir onoga koji se suprostada Allahu i njegovom poslaniku. Dakle, da ne prema onima koji se suprostavlja Allah i njegovom poslaniku. Ali mu navi, rahimahullahu ta'ala, kaže, doista je ljubav radi Allaha, u stvari i ljubav prema Allahu. Da voliš radi Allaha, u stvari to je i ljubav prema Allahu Da voliš Allahom. Zatim, ili da volimo dobre i čestite vjernike, kaže, ker mani, rahimahullahu ta'ala, iskazivanje ljubavi prema Allahovima, vlijama, Allahovim štićenicima, Allahovim robojima, pokazuje ljubav prema Allahu. Ibn Hajar, Rahimahullahu Zala, kaže znak ľubavi prema Allahu i ľubavi prema Negovom poslaniku jeste iskazivanie ľubavi prema Negovi i sledbenica. I mi će mu naći brojne jel, hadise u kojima se spomni ko bude volio tovi tovi, taj voli mene. Kaže Allah poslanike Alihezalatu, sam Husejni od mene. Ja sam od Husejna. Allah chce zavoliti onoga ko zavolio Husejna Husejni je jedan od mojih ogranak. Kaže ko bude volio Alihezalatu, taj voli mene. A ko bude volio mene, taj voli Allaha, Ona je Ali, taj mrzí mena, ko mrzí mena, taj mrzí i Allaha subhanahu ta'la. Ko tvrdí da voli Allaha njegovo poslunika, neko voju sam. To su sugromni hadisi po pitanju, je li njegovi haschala. Zatim, skromnosť tu životu na Dunjāluku. To čuje živi skromni, da se neozdježe, da se neoholi, da nebude nad men, na Dunjāluku. Mohamed ibn Mubarak, rahimahullahu ta'la, kaže, nije potvrđeno, da je neko tvrdio, da voli iskreno Allaha subhanahu ta'la, a da je bratirano jav da se pretjerano na javu. Pa dakle, prema Allahu subhanahu wa ta'la da budemo skromniji u životu na ovom svijetu, da svoje srce vežemo za Allahu subhanahu wa ta'la, vežemo je za hirat, za mnogo visočije i vrednije stvari. Pa dakle, otprilike je, kao ovo možemo se pravjeriti koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'la, koliko se družimo sa Allahom knjigom, da li ono što smo omčili hefz pa ponavljamo ili dakle držimo Muzhav u rukama učiva Allahov govor, koliko zikrimo Allah subhanahu wa ta'la, koliko noću stojimo, ne noćnemo u mazu, stojimo li uopće, jeli, koliko prizelikujemo susret sa svojim gospodanom, razmihlemo, dakle, o tim trenutcima o kojima je bilo ovdje govora, o sudnjem danu i susretu sa Allahom subhanahu wa ta'la i ostalo, koliko slijedimo šarijat, koliko se odazivamo Allahom i narodom, njegovim zamrenima i slično. Razluci koji dovode do iskrne ljubavi. Dakle, nema pri nama ovih halameta, ovih pokazatina šta da činimo, pa da iskreno zauberimo svoga gospodara. Prije svega učenim Kur'ana sa razmišljanjem. Učenim Kur'ana sa razmišljanjem. Dakle, da što je god moguće više, učimo Kur'an, ali, ali sa razmišljanjem. Jer je zbog toga objavljen Kur'an. Objavljen Kur'an nije samo da se jeli, čita. Dakle, da se razmišlja o njemu. O nekoj bude razmišljao o proučenom, taj će izlačiti poruke i pouke i raditi posljed po njemu. Cilj, dakle, objave Kur'ana jeste da se radi pod njem, on je recept, kako da svoj život na dunjavuku provedemo. Ethala, jete debbaruna u Kur'an, an'alako ljubina, qfaluka, usuri muhammed. Zašto oni ne razmislio o Kur'an ili su im na srcima katanci? Jesu nam na srcima katanci? Razmišljamo li o Kur'anu? Ako ne budemo učiti, smo ne razmišljati. Jel. Uzay Fejda Gemayna radijallahu talam kaže Kladnao sam jedne noći sa Allahim poslanikom a.s.w. Pa je odpočio namaz sa surom Al-Bekare. Pa je učio, učio, učio, rekao sam u sebi staće kod sto toga, otiće na ruku kod sto toga, a pa je otišao dalje. Pa sam rekao u sebi proučit će suru Al-Bekare na dva rekada. Doći do 143. propoloviti suru Al-Bekare, otići, zatim na drugom rekavatu kaže, Femada. pa je nadal, pa je pa je provučio suru al-Bekar, pa je počeo učiti suru ni nisam pa se je vratio na suru al-Ibran. Kaže, kad god bi prošao pored tesbihara, kaže, polahko, kad god bi prošao pored tesbihara, kao bi, kad god bi prošao pored isti'azeta ili ajeta u kojima nas spominje da se tražio da Allaha subhanahu wa ta'lu pored tekvira, izgovorio bi tekvir i sl. Nja takav je bio Allahu poslanik ali salatu sallam tako dakle, ono što je učio razmišljao ja znamo šta učiti pa tako dakle, od nas je koliko god da potragi da takvi budemo zatim pokoravanje Allahu i naučam da trebamo težiti na što kod čujemo iz Allahove knjige ili sunneta Allahu poslanik ali salatu sallam zavisno je to ili obaveza da se odazujemo tome da se odazujemo tim na Nećemo nikad postići ljubav, nećemo nikada da zavutri Allah subhanahu wa ta'la ako budemo odgađali, mudrovali. Allah molimo za postojanost. Dobro nam je ha? jasno i svjedaći smo kako neki koji su nas podučavali, koji su nas uvodili u islam prije 15 godina sadihnivali. Allah nebude zna pitanje ovih dijela srca. Možda je dakle ovo, ovih tak dana bilo na brzinu. Mnogo što nabacamo, ali dakle trebamo posvetiti pažnju svome srcu. Preispitivati svoje srce. Ta spoljašnjost može biti, ali dok, je, kao što i stavlo, ukoliko nebude imalo korijena, brzo će se sasušiti. Lišćice će se brzo sa sasušiti. Zato, dakle, korijeni naši trebaju biti duboki u srcu. Ova dijela, srčana dijela, dakle, trebaju biti duboka. Zato budemo ne zapostavljali Allaha i narode imali neko da je neko drugačije rekao nek nešto drugačije rekao jer tu nije dokaz je ali iskreni duvaj vjeramolos prema to kaže Imam Aga robce zavlediti Allaha činiti mu i ostavljajući mu ne pokornost Jahid bin Muaz kaže nije iskren onaj koji tvrdi da voli Allaha a neke granice njegove granice narušao nije iskren onaj koji tvrdi da voli Allaha sa svim pridržavanjem Allaha na filamu Što je god će više, ako smo u mogućnosti na fila jer da činimo bilo od namaza, bilo od postari, tako dakle, drugih dobrovoljnih i badita, nakon obaveznih svakako. Poznamo što je dobro, hadis u kojim se spomni, ničim se moje robe neće više približiti, kao što će mi se približiti obaveznim. Onim što sam mu obavez, što sam mu činio obaveznim, propisao. Zatim neće prestati mi se približavati sa dobrovoljnom, sa na filama, sve, sve dok ga ne zavolim. Što da Allah subhanahu wa ta'la zavr, a i on zasigurno, Allah subhanahu wa ta'la. Zatim, kako rekao, mnogobravno spominjanje Allah subhanahu wa ta'la, Bikr, spominjanje, da gledajmo, što je god moguće više. Eto, možda radimo tokom dana, pa ne možemo da panjamo mnogo. Teško nam da postimo, ali ništa nas ne sprečava za rušinom ili za autom, za volanom, slično da zikrimo, slavimo spominjimo Allah subhanahu wa ta'la. I Allah na brojnim mjestima u Kur'an govori o zikru, postiče nas na zikru, upravo kako bi smo jeli svojusokom Niemci i spomenu zikru. Pa spomenje nakon velikih ibadeta, opet da zikrimo, slavimo veličama Allaha subhanu wa ta'la, nakon posta, وَلِتُكْمَلُوا لُعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ A kada upotpunite, upotpunite, dakle završite s postom, donosite tekbira, Mi namen poznat ujel kadh završimo, redbairom da sedam se takbiri, također kod hađja. Kadh završimo se hađju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qadaitu manasikakom, fadkuru Allah, kadh završite so swoim obradima. Allah velikajte, zikr činite. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za namaz, također fa idha qadaitu masalata, fadkuru Allah qiyaman wa qoodan wa ala junubikam, kadh namazima, dozgivajte Allah, vzpomnite Allah, i stojite, i pa također za djum'u fa idha qudiyati s-salatu fa ntashiru fil ardi ubtagu min fadli Allahi vodguru Allahi kathiram kada si završi djum'a namaz suri al-djum'a kada si završi djum'a namaz vi se razidite to Allaho i zemni tražite Allaho blablabla kada radite ali izpomnite Allah subhanahu wa ta'la nabo da biste postigli ono što živite jer mi ne bismo da je unser lepunk sve život ispunjen nema. Zato je davanje prednosti od onoga što Allah voli i onim što ti voliš. Davanje prednosti na to da dakle, to ono što Allah voli na onim što ti voliš. Kako dakle, trebamo se ovako postaviti? Kad nam dođe narod od Allaha, dođe od naše knvsa li petok, desetok, onda da bezimalo voljenja datemo prednost Allahu subhanahu wa dakle, i to neće on moći osim Da činimo ono što Allah voli, makar to bilo i teško našoj duši. I da ostajemo ono što Allah prezire, makar to bilo i drago našoj duši. Da ono što Allah voli, makar to bilo teško prezire na našoj duši. I da ostajemo ono što Allah prezire, makar to bilo i našoj duši. Ja. Zatim, je li razmišljamo Allahom dobačinstvu, Allahom blagodatima, bitljivim i nebitljivim? Je ja. li? jer onaj koji bude razmišljao i uvidjao Allahove blagodati tajći za voljeti vlasnike te blagodati zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala nemin komo je razmišljao o Allahovim blagodatima a pomutio kada ih izgubi on bi se priboljeti onoga koji je koji te blagodati nego blagodati su njegove blagodati su brojne la in ta'utu ni'matallahi la tahsuha ako biste vi brajali Allahue brajati nikada ih, biste, nikada ih ne biste mogli nabrajati. Zatim ono što se Allahu žalimo danas spoznaje Allahue imena i njegovih svojstava. Spoznaje Allahue imena i njegovi svojstava. Poznavanje Allahovih imena. Da poznajemo svoga baškodara kroz njegova imena. Kako da zavodimo Allah subhanahu tala kada ga ne poznajemo? Kako da zavodimo Allaha subhanahu tala kada ne poznajemo? I Allah najbolje zna то есть разлог нашего какого придержания за благовер, что мы познаем Аллаха субхана ва тааля каку треба. не йя Аллаха субхана ва тааля ели каку треба. У тебе рахимуллах тааля, ками Аллаха за владетеля. Кто познал Аллаха за владельца. Талькосы нам джури рахимуллах тааля каже, основа любви и познания, основа любви и познания. Сато й дошло ла иляха илля он. Знаю, shvati, nauči, da ja nema grbog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, ovisnost o Allahu, poniznost pred Allahom, skrušenost, iskazivanje skrušenosti, straha poštovanja, samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, da pred budemo ponizni, da budemo o njemu ovisni, a u tako dakle, drugih neovisni, jeli, kod drugih, da budemo, jeli, ponosni. Zatim osamljivanje sa Allah subhanahu wa ta'la u trenuci na njegove spouštene na uvodu djavnočko nebo, tako u zadnjoj trećini, u zadnjoj trećini nači, na noćnom namazu, kada dozivamo njegovim dvorom. I kako je došlo u govoru Abdullah ibn Mas'uda radi Allahi ta'la, mnogobrojno a Kur'ana, kada čisto učenje Kur'ana iz Mus'hafa, kaže Abdullah ibn Mas'ud, koga raduje da voli Allah i njegov poslanika njega uči u Neka mnogo uči u Moshafu, koga raduje, koga žali da zavolje Allaha u njegov poslanika. Neka uči Moshafu, ja zašto? Zašto? Zato što Kur'an mnogo govori Allah. Zato što Kur'an spominje Allahove narodbe. Allah je zavran. Zato što Kur'an spominje Allahove glavodate koje su nam ukazane. Pa je ko bude mnogo često učio Kur'an i pralazio od ar tih arita, uzimalo poruku i polku, zasigurno će ispoznati svojega gospodara iz zavoliti ja. I ali postoje i druge razloze, međutom zadovoljčeno se salve. I plodovi iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'la. Ko zavoli iskreno Allahu subhanahu wa ta'la, kakav će njegov život biti? Šta će da kada Allahu subhanahu wa ta'la? Koji koristi jeli, i plodove? Pa prije svega postizanje slasti imana. Postizanje slasti imana. onem koji bude iskreno volio Allahu subhanahu wa ta'la, živaće u svojoj vjeri. Najveće se niza šta mijenjati i ustrajavati u toj vjeri. Budjeli iskreno volio svoga gospodara, ustrajavaći u toj vjerni. Sve do svojih zadnjih trenutaka Jali, na ovom svijetu, na tu dnjavku. Boma dobro poznat hadis Anasa ibn Malika radiju Allahu tanda i rekao Allah u poslanika alaihi s sadatu san, se s tri stvari, s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s taj će osjetiti slastima. Zatim, onaj koji bude iskreno volio sloga gospodara, imao pri sebi i bude iskreno volio sloga gospodara, bit će zadovoljan Allahom odredbom, ma kakva ona bila, kako bila teška i gorka po njega. On će biti zadovoljan zadovoljan, jel, tom tom odredbom. Pa Ame Rebnu Kajs rekao je prelijepe vječe. Zadvolio sam Allaha iskrenom ljubavi, Pa mi svaka tegoba postala lahka. Svakom situacijom bio sam zadovoljan. Zbog moje ljubavi prema njemu uzvišenom svejednom je kako ću osvanuti, kako ću zanočiti. Zavolio sam Allaha iskreno, pa mi svaka tegoba postala lahka. Znam da ono što dolazi od njega samo je radi mene, radi moje koriste. Nije radi, moj, radi moje štete. Jednog dana spomnije se, razbolio se jedan od beduina, a <kli> da Pa su mu rekli, umrijećeš kod to je ta bolestak, nije se umrije. Kaže, dobro, kuda onda ide se sa mnom kad umre? Pa su mu rekli, ideš Allaha. Kaže, zar da prezirim da idem onome od kojeg nisam doživio osim dobro. Zar da prezirim da idem onome od kojeg nisam doživio osim dobro. Zatim, neovisnost o svima, izuzel Allaha subhanahu wa tafala. Onaj koji bude iskreno volio svoga gospodara, bit će od svih. Ovisan jedino o Allahu Allaha subhanahu wa tafala što vod mu nekor, po ljudi od duniavuka, on če reči «Vallahu khaylanu aluqa, kuda Allah je bolje i vječni. Uma kakvoj dejškoj situaciji se nalazio za nas, možda ne prebrodivoj, ona iskrni Allahov rob, če reči «La ta'hizan, inna Allaha mu'ana, nažalostis Allahi Islama. Kalla inna mā iya rabbi sajedi, nikav, Allah, moj gospodare samu, on će ukazati na pravi put, neće se ponižavati, ali drugima već zbog svoje iskrni ljubavi bit će ili svjestan Allahove podrške negov me i je ta uz njega. Zatim, pohvala je lijep spomin među ljudima, onaj koji bude iskreno volio Allaha i Allah njega zavoli. Zatim se ta ljubov spusti na vijedlike koji žive na zemlji, pa će ga dakle, tog Allahov rob, roba spominjati polijepom, volje ga i spominjati polijepom. Kako se prenosi 11. malike radij Allah da je promješena džanaza pored Allahov poslanika alaihi sallatu sam pa je rekao, pohvalite ga pohvalite ga, spomenite ga po dobru, kažu ashabi, pohvalili smo ga, spomenuli po dobru, ono što su znali o njemu jeste da je volio Allaha i njegovog poslanika. Zatim, ulazak u džanju, da sigurno spas od vatre, jer i da iskrna ljubav prema Allah, subhanahu ta'lu, nema drugog ploda, nema druge koristi od ove, ulazak u džanju i da se spasimo, jer će hanjom skrivatre i suviše je dovoljno. Prenosi se od dana srednje malike To Allahu Allah poslanka alihi salatu oslank, rekao Tako mi Allaha, Allah neće svoga voljenog groba, svoga miljenika batiti u vatru. Tako mi Allaha, Allah neće svoga miljenika, svoga voljenog groba batiti u vatru. A dakle, na nama je težimo prije svega da mi zaurimo svoga gospodara, da ta naša prdnaku bi iskrva, na končega zasigurno dolazi Allaha ljubav. na končega zasigurno dolazi Allaha ljubav, tako dakle, i to je ono jedan jeli od plodova, jedna od koristi, iskreni ljubav prema Allah subhanahu ta'la jeste i da Allah subhanahu ta'la nas, nas zavoli. Poga pa molim subhanahu ta'la da budemo od njegovih iskrenih rogova, onih koji će slušati ono što im se govori kazuje, a zatim slijediti ono što je najbolje. Molim da subhanahu ta'la da nas podrži u činjenju ovih dijela kojima dolazimo do iskreni ljubavi prema njom i njegovej ljubavi prema nana. Hvalim ka SubhanAllah, da budai za dvodna snama, da kslamu do jemuku, da za dvodna snama, da da nam pošali smrti, da nam uzmej dušo, da za dvodna snama, da nasudra izvede predsedat, da nasvi vira. SubhanAllah,